Extra Allt, en podcast med Josefin och Marie. Nu är vi här med podden Extra Allt med Marie. Och Josefin. Och du Josefin är bland annat Guinness rekordmästarinna får man säga i sabrering. Och sen har du en annan titel som jag knappt kan uttala. D'officier en champagne. Du fick hjälpa mig där. Jag är ingen fara. Men Så det är väl ja, det är väl två titlar. Annars så är jag sommelier. Journalist, författare. Och en snygg och trevlig tjej som kan allt om extra allt. Vem är Marie? Förutom en enormt färgsprakande, sprudlande tjej. Dessutom en otroligt duktig mentor och konferenshållare. Oj, nu. Hur mycket vill du låna? Nej, men jag har din väska här så är det, det är lugnt. Den är klar nu. Ja, det är vi och oss kommer ni få följa under hela 2017 där vi kommer vrida och vända och eh, ventilera allt som hör livet till och det extra allt med både gäster och oss själva och mycket gott både för öga och smak. Och idag så kommer vi få träffa Andreas Weise som är vår gäst. Eh, Jag ja, vet vi om Andreas? Vi det, har gått, det har gått väldigt bra från honom. Ja, det har jag. Och, och ändå så vet vi trägen vinner. Han har kämpat. Och han kan ju om viner. Det är lite kul. Ja, han påstår det. Så vi får väl avsluta sen i slutet på programmet och göra en liten test på honom mm. när vi har grillat honom vad han håller på med just nu. Och han har även sin nya singel. Jag funderar på Josefina. Han är på på middagar höll jag på att säga eller på middag. Tror det blir att någon säger så där, kan du ställa dig upp och dra en liten trudel ut till Vet du vad? Jag, jag tror att det händer eh, inte bara hos föräldrarna utan det är nog väldigt vanligt. För visst är det så när du ska någonstans? Vad är det som Nej, men <laughs> den det är den sista frågan? Nio fall av tio kan jag säga så är det väl så att jag blir inbjuden och sen räknar jag dagarna när det börjar närma sig och då vet jag till största del att det kommer ett samtal. Är det så här, när du ser i displayen, okej okay, jag vet vad de ska fråga? Ja, men jag säger aldrig någonting, men då blir det, det. Kan du ta med ditt sabreringsvärde och bara sabrera lite grann? Så att ibland säger jag och ibland så undrar jag om jag är gäst eller om jag ska arbeta. Har du frågat det någon gång? Ska jag jobba eller är jag gäst? Ja det har jag gjort, men med glimten i ögat. Man får ju se lite, jag tror inte man tänker på det. Men vi ska se vad, vad Andreas säger om det och vi vet ju också att höra lite igen hur det är att ha ett känt efternamn och eh, om det kan ligga en i fatet. Och också svenska avensjukan eller kanske till och med världsliga avensjukan. Ja, jag tror att det är väldigt mycket ett nordiskt och till stor del svensk fenomen. Snart ska vi träffa Andreas Weissen här, Extra Allt. Extra Allt en podcast med Josefin och Marie. Ja, då är han här, Wise. Vi har suttit och diggat lite till din låt här. Ja, tackar. Eller tackar. Jo, men tackar, det har gått jättebra. Ja, det har det gjort. Väldigt kul. Det är eh, tredje året idag rad jag gör julmusik i en li lite annorlunda touch. Eller ja, jag gör nyskriven julmusik fast med 50-talskostym. Det måste bli väldigt intensivt. Alltså det är ju bara julperioden är väldigt... Eh komprimerad. Mm, det är den. jag sätter igång eh, smått i slutet på november, 2025, då börjar folk lyssna lite på julmusik eh, vissa innan men oftast då. Och sen kör man till julafton och sen kanske några dagar efter där innan nyår. Men till det är intensivt, blir... man vill ju bara ha jul. Ja, man vill bara ha jul ja, så mycket man kan. Och du är till... jag där irritera folk. Du är det där. Du är inte bara där. Du är även på Starbucks har det varit. Ja. Vilken grej. Berätta. Ja, det, det var en där vi håller på hela tiden med amerikanska labels och vi för diskussioner med musikfolk hela tiden där borta i och med att jag gör så mycket amerikansk inriktning på min musik. Och, så vi väntade på helt andra samtal egentligen. Men då kom det ett samtal i höstas där ett amerikanskt bolag som heter Play Networks ringde mitt skivbolag och ville licensera låtar. Och det de gör är att de, de licensierar musik- och sen så har de olika partners som spelar upp den här, en, en viss en spellista på, i butiker. Och i det här fallet är det bland annat Starbucks, alla butiker. Och det finns ju andra kafékedjor, ska vi också säga. Ja, ja. Och annat kaffe till den delen. Hur har det mottagits då? Ja, det vet jag inte än. Jag vet det är väl att när man säger det till folk- då, och framförallt till, till medier så blir de väldigt, hoppar de ju till. För det är väldigt ovanligt att en svensk artist- Andra svenska artisten just nu som är på de listerna i i Larsson till exempel så att eh, det är lite kul att jobba i mitt fall jobbar man lite under raden. Vad gör Andreas när det inte är jul då och har sådana sanger? Då är jag eh, fullkomligt i ide. Säga. <här> nej. Vad gör jag när ja? Renoverar, har vi. Renoverar vi har. lägenhet. Eh, vi har jag och min eh, blivande fru. Av, all, av allt man kan ha i livet eh, oktober läget. va så var det som ni förlorade ja, slutet på oktober mm. så överraskade jag henne nere på västkusten det var väldigt eh, vad romantiskt ja det var väldigt fint, hon eh, blev helt chockad egentligen inte över att jag friade utom mer att det var, var du ja. hon var glad <laughs> att det var jag ja men var glad att, det var, att jag hade fixat en ring och du vet kört hela den. Det kan vara en viktig detalj att man ska ringa Men man... många brukar ju komma med en slätring och så säger de ah. eh, du får det du vill ha sen. Det tycker jag är alldeles. Ja, könlöst Ja, det är lite jag. trist. Ja, ja, det. Jag tänkte aldrig livet att jag kommer med en slätring. Då kan ni byta partner och säger nej. Exakt. Och det är ju tråkigt. Det är ju en standard. Ja. Jag så, nej för fan, jag, jag, jag bestämmer mig, ska hon ha en ring ska det vara den jag tar ut och det ska vara någonting ordentligt. Och det är därför vi även har dig här, du kör med extra allt, det passar ja, ju ja. perfekt här. Mm. Ja men det gör jag väl, så mycket jag kan, mycket utrymme för, jag är lite begränsad av att jag har en ganska vettig tjej som bromsar mig ibland. Men jag tycker man ska göra det, livet är till för att leva. Och du vet också vad du vill här i livet, trots att du är ganska, om man får säga ung då. ja. Du är väldigt ung, tycker vi. Josefin tycker att du är ung. Jag tycker att du är ganska 30, ung. Det är väldigt ung. Ja, det kanske är. Ja, det är. Det beror på vad är, Men man tittar på vad du har gjort så har du gjort väldigt mycket. Även om man inte egentligen... Jag tittar igenom allt vad du har gjort. Du tänkte att det var bara en bråk till jag känner till. Ja, och det, det mm. är sant. Men också att du började väldigt tidigt. Du, när ja. det var första gången man såg dig i tv-rutan? Jag tänkte på Idol. Det var nog Idol, ja. mm. Sen när jag var med i någon, någon statist-grej när jag var yngre. Men, men Idol var då jag gjorde mitt första live och det är ju, då var jag 24 eh, nyss fyllda, så att 26, se, eller sex år har jag hållit på. Och det som du säger, när jag kollar själv bara för skorgskuld, om man tittar tillbaka på mm. de här sex åren, eh, så är det ju skrämmande mycket. Alltså. Eh, och som många säger, som du sa här nu också, att, va? Har du gjort det? Va? Har du så ska låta tre gånger? Har du gjort Alltså på Skansen mm. två gånger? Alltså, det blir ju så, för att man ständigt är i någon ständig turné, typ. Att man... Har du alltid varit säker på vad du, har, vad du har velat göra? Vad du har velat satsa på? Ja, men jag var ju en sån oerhörd teaterapa när jag var liten. Så att, att jag skulle göra någonting i underhållningsväg var nog ingen som blev förvånad över. Men att jag skulle bli den sångaren och den att jag skulle bli så på riktigt. Det, det visste jag ju inte. Det är omöjligt att veta, men jag var nog ganska säker på att jag skulle göra någonting stort. Liksom. Och när bestämde du dig för att inte vara lillvajse? Nej men det, det bestämde jag mig för ganska tidigt tror jag. Det är någonting som aldrig liksom riktigt försvinner heller för det, det är omöjligt att det ska försvinna. Men jag förstod ganska tidigt att det krävs ett oerhört jobb för att särskilja det. Och det, när man känner att man själv har lyckats med det så är det en fantastisk känsla. Men det är mycket att jobba i bakvatten. Det är, har du varit med om? Det måste vara mycket avundsjuka, mm. mycket negativitet, mycket överbevisning helt enkelt. Ja, det är det, det är det. Som kanske kan vara svårt för oss dödliga att ja. tro att det är och nu, man... Nu får du prata för dig själv. Ja, <laughs> ni, ni två där. Jag sitter på hörnet här. Ja. Uh -huh. Nej, men Just att man kanske tar för givet väldigt mycket att du har väldigt lätt för sig på grund av ditt efternamn mm. och vem du är. Ja, Men så har ja. allt inte varit. Nej, till en början när jag, när jag kom ut i tv-utan så var det klart att äh, att många att, som kände, fick upp ögonen snabbare för mig på grund av mitt namn. Det tror jag absolut. Äh, det är ingen snak om saken. Men sen vänder du där, och sen blir det bara någonting som är, blir en begränsning. Det är som vad som helst. Det blir ett, det blir ett slags handicap. För att du måste hela tiden jaga efter trovärdighet. Och trovärdighet har du inte det som konstnär eller vad du är inom. För, för musik och underhållning, även om det är show och, och, och eller inte, så är det ju fortfarande en konstform. Och en konstform köper du inte om du inte tror på det. Men är det även av en sjuka från medier menar du då? Eller är det från Nej, men du, det, det är lätt att du inte blir tagen på allvar alla gånger och du måste ständigt liksom, som sagt, överbevisa dig själv. Jag vet att jag gjorde en, en turné med Digelo 2013 och Lotta Engberg sa till mig, alltså hur kommer det sig att du är bättre varje kväll? Du toppar dig själv varje kväll. Jag bara säger, om inte jag gör det så kommer jag inte lämna folk med den mentala peace of mind. När de går därifrån så ska inte de säga, ja ah, men han var okej. Okay. Därför det är vad de redan tror när de kommer dit. Jag vill att de ska komma dit och bara, oj jag blev förvånad. Men jag har gjort det så många gånger så att till slut blir det så där överbevisa, att man överbevisar och överbevisar och till slut blir man ju trött på det. Men hur hämtar du energi eller hur hämtar du inspiration till att överbevisa? Man har ju en viss gräns, eller jag i alla fall. Sen ja. måste jag ha hjälp från andra. Ja, Nej, men jag går ju då, som alla andra människor. Alltså alla artister har ju som vill synas och höras har ett, ett stort bekräftelsebehov. Och det har ju andra anledningar att göra. Det har ju att man vill bli sedd och man vill bli hörd och sådär. Man vill bli tittad på eh, eller bekräftad vill man bli. Så att det, det har att med mycket det också. Att man har ett inre driv att, att få bli sedd, tror jag. Det är därför man håller på med det här. Sen är det lite sådär med du nämnde med journalister att det är tyvärr tråkiga eller de dåliga eller katastrofnyheter säljer bättre. Att det har gått dåligt för någon blir ett löp som håller mycket bättre än att du är väldigt lycklig med din flickvän. Ja, ja, det är... Och det gör ju också den. Och det är väl parallellt här det är liksom att det är precis det vi inte gör här. Mm. Utan här pratar vi såklart upp. Ja, så här är det extra allt. Allt det här tråkiga det kan jag läsa på andra nyheterna. Här är det bara mys. Extra allt med god det är så kvalitet. Det ska vara. Mm. Jag tror det är viktigt att förstå. Jag har förstått att den här branschen är, den är väldigt tuff. Men om det är så att, att små saker som var du är ifrån eller var du kommer ifrån. eller För det upplever alla. Vi har ju till exempel Adam där som bara gick ur studion på nyhetsmorgon mm. för att han var trött på någonting. Det är så många gånger jag vill att gå, gå upp i studion, men jag har varit för snäll eller varit mm. för artig. Och jag är ibland är för analyserande och kanske vettig för att vara artist. Mm. En artist ska egentligen bara skita i vilket och bara köra. Men jag kan inte göra det. Eh, if, så. Nej, men du är ju en schysst kille som man gillar och då fattar man ju att man kanske inte kan bete sig hur som Nej, helst. Eller jag... man förväntar sig inte det. Nej, jag vill inte bete mig hur som helst. Jag är för smart för det, tror jag. Eh, och, och om det tar längre tid att komma dit man vill, så so be it. Jag, jag vet inte. Eh, jag, mina ambitioner har ändå aldrig varit att, att vara någon nice guy i Sverige. Mina, mina mål är så mycket större än så. Så då måste vi bara, innan vi går in då på det här, lite mer goda. Så, där så mm. vad är dina ambitioner då, om du inte ska vara i Sverige? Nej, men jag... Jag älskar ju Sverige. Jag tycker det är ett fantastiskt land på många sätt. och Det har ju gått väldigt bra här. Ja. Där. Och Josefin går inte så bra för nu. Nej, då? Nej, det var, var glatt. Det, det var lite glatt. Mm. Så har det ingenting mm. utav mig själv. Men det kanske kan vara skönt också. Ja. Ja. Men du gillar Sverige. Ändå har du varit i London senaste gången du var och ja. Dorreste. Men Sverige är ett fantastiskt land. så. Eh. Vad är det som är bra med Sverige då? Nej, förutom skärgården. Förutom skärgården. Avensjukan. Förutom avensjukan. Vår eh, lustfyllda regering. det eh. men... Finns det något kvar? Då? Finns det ingenting kvar? Nej men det är skönt. Jag älskar att resa och jag har varit i USA som är mitt absoluta favoritresmål. Jaha, varför All det? Time. Nej men jag tycker människorna är mycket mer härligare, mycket mer öppna. som många brukar säga att ja, men det är bara ytligt i USA. Ja, ja Men heller det att någon säger, hello man, how are you doing? heller det än någon som, när man säger hej till någon på gatan så tror de att man är, är dum du. i huvudet. Ja, men det är så. Eller när man lyckas säga dem, good for you, jag bara älskar det. Ja, good for you, ja. ja. Det finns ju något är... som heter det i Sverige tror jag. Finns inte. inte. utan ironiskt. Nej jag vet, vi är så otroligt rädda för andra människors framgångar. Eller... Vi bara, det här är det värsta av allt, vi jämför oss hela tiden med andra människor. Eh, om du ser någon på tv som du går väldigt bra för så bör du själv sätta ditt eget värde och jämföra mm. ditt värde med mm. den personens värde har ingenting med varandra att göra men ändå måste du känna hur ska jag känna mig nu när det går bra för den personen Vem det blir lite grann som i Facebook också man ser att alla liksom ligger på den här stranden vid Maldiverna och ja. bara gör en massa och härligt, så går man hemma och så regnar och så blåser det snålblåst ja. då ja, men, är det rätt svårt att Nej, det är klart det. Men Facebook är ju verkligen inte extra allt, det är bara en retuscherad skrytsida, om jag, även om jag är väldigt stor användare av Facebook. Ja, men det har blivit det, mm. en slags tavla för andra människors skit. Man är inte, jag, alltså jag, har, jag, har, jag vet inte hur många vänner jag har på Facebook, men jag har avföljt, inte unfriendat, för det tycker jag är onödigt, men avföljt hundratals det är folk som lägger upp sex uppdateringar per dag. Och det är så mycket dravel och onödig information. Säger han som står och posar vid fronten som ett knuttkuttersmycke på jo, en då. snygg Jag får <skratt> båt. <jaha>. Mm. Good <skratt> for <skratt> you. Skry det sig. Det är ju det är fint. Jag menar med människor som ska lägga upp alla, alla deras politiska åsikter. Och, och det ska liksom alla så kommentera. Och, och... Vet du om du själv har blivit kommenterad på Facebook så där random. Såg Andreas ja. Weises nya musikal, den var skit eller den var Absolut. bäst. Oh, Vad gör du då då? Nej, men det beror på vem. beror Då brukar jag gå in och kolla på deras profilbild och där tar jag bedömningen. Så, okay. Och du pratar om att inte döma folk? Förlåt. Nej men vadå? Om jag ser att det är en person som, som verkligen har man ser oftast, i och med att man, när man är artist så står man ju på scen konstant. Man träffar tusentals människor varenda vecka och man får möta människor hela tiden. Jag kan idag bara ha bedömning och titta på en annan person och se okej. Okay, Sen kan jag ha fel, det är inte det jag säger. jag bara säger att eh, Ibland så, nu pratar vi om de människor som skriver skit om mig. Inte vem som helst. Just det, vi börjar sitta här nu, Josefin och jag. Och fundera på hur vi ser ut, hur vi dömer oss. Ni är fantastiskt. Oh, Nej, men jag alltså, jag ja. dömer inte, men, jag, men det är mer som en självläkande grej. Jag säger, jag har den personen, okej. Okay. Eh, jag vet inte vad det är. För där är med utseende, man kan ju lätt se, se någonting och så gör man en bedömning. Men det är mer för att jag ska läka min den här tillfälliga... Sågningen. Men det där är rätt intressant för vi jobbar ju mycket med människor och jobbar man i den här branschen så handlar det ju mycket om att analysera folks profiler ja. eller målgrupper. Så är det ju. Ja. De som lyssnar på din musik tillhör ju en viss målgrupp. Absolut. Så att vi kommer, hur vi än vrider och vänder på det så kommer vi inte ifrån det här med att döma folk även om man inte ska göra det. Eller Nej. analysera folk. Eller... Nej men jag tycker det är rätt okej. Okay. Alltså det är godkänt från min sida. Den personen har precis dömt mig. Eller sågat mig, då får jag ju döma den personen. Men jag du... aldrig, skillnaden är att jag skulle, skulle, skulle aldrig skriva någonting som om en annan människa. Men det är dem. Jag tycker skillnaden på så klart att vi döma och bedöma. Och där tycker jag med att det är en För det är väl någon form av recension, eller mer en personlig reflektion. Ja, det är det nog, kanske. För jag tänkte lite grann nu när. Om vi skulle ha en liten övergång på det. Jag tycker i alla fall att sugen går gå in lite grann på mer på mitt område. Ja, absolut. Det fanns ingen ego i den inte. Men jag, tänkte, jag vet inte eh, det enda jag har hört att du även tycker om livets goda. När man även pratar om eh, mm. det man äter och dricker. Ja. Så jag tänkte vi skulle avsluta här med en liten vinprovning. Mm, naturligt. Och då ska vi inte döma utan vi ska beddöma. Och reflektera. Ja. Mm. Och smaka framförallt. Absolut. Snart tillbaka. Extra allt med Josefine och Marie. Now we're back. Och nu har ju faktiskt Josefine varit ute och eh, fixat lite här och har med sig lite härligheter. Andreas lägger ifrån sig telefonen. Oh ja. Latino tinto! Du är med. Ja, det, så, det, så, det här är så kul. Jag sa innan att jag kunde vin. Det här kan ju gå till helvete. Ja, du har ju inte fått sett vad det är, Josefina, att upp. Men vi har alltså tre stycken glas här. Mm. Och alla är rödvin. Men Josefin, ja. hur, hur vill du göra nu då? Vill du ja, men att jag det tänkte ska... så här att du hade gärna kunnat få en poäng om du sa att det var rött. Men nu ser vi det är det kört. Mm. Den poängen kör. är borta. Jo. Men skämt att säga Jag tycker ofta, oavsett om man är erfaren eller ej, så är det alltid roligast att prova Blindt eller halvblind. Och det betyder att antingen så får man veta vad det finns i glasen men inte i vilken ordning. Mm. Eller så är det helt. Och det är bara egentligen för att man är så instyrd att många är väldigt så här, vad är det som är dyrast? då är det bäst. Ja. Man ska ha någon jävla guidning men säger brukar säga att men om jag säger vad jag tycker är bäst. Så kommer inte jag sitta i ditt vardagsrum nästa lördag när du vill köpa hem det här. Så att, jag menar det är ju rätt oavsett. Det är rätt så tråkigt att veta vad jag tycker om för jag kommer ju inte få dricka det till Nej, det vet man inte. När det är renoverat klart, kanske. Uh -huh. men Nej, men jag typ... förstår vad du menar. Ja. Det, är, det är lite individuellt det där. Ja, ja. och det ska vara det. För att det är vin ska vara vi en njutning för individuell njutning. Ja. Så då börjar vi bara. När man provar så provar man från vänster till höger. Mm. Så nu har vi glasen då, från vänster till höger. Och när man börjar så börjar man ju ofta. Man snurrar lite glaset och det är bara för att frigöra aromämnen via syret. Det ska bli gardiner, har jag hört. Ja, Om det finns, finns inte riktigt gardiner på alla det har lite med koncentration att göra. Så mm. du doftar alla tre glasen innan du får prova. Precis. Jag doftar innan jag provar. Man ser här på handföringen att du är en van vindrickare. Mm. Det värsta är när den kommer ut. Den kommer ut i början. Ja. Lillfingret <laughs> drar, pratar vi om. Jag drar in den. Då mm. tar vi nummer två. Mm. Doftmässigt eh, skulle jag säga att det går från eh, starkare... Mustigare kropp ner till Lite tunnare här borta eh, event Eventuellt vet jag inte om det, Den här Det kan ha kraften ändå Men båda de här kändes inte lika mycket Mustiga som detta här och När du säger att det här Då pratar vi ett, ett och tre det är första, Ettan är mustigare än tvåan och trean mm. Rent i vad man känner i doften i alla fall. Så Nu ska vi pröva smak mm. Nu tjuvdoftade jag lite Jag kan faktiskt hålla med Vi börjar med det här Fan, jag har jobb <laughs> mm. Ettan, eh, bra tryck. Jag skulle, vilja, jag skulle gissa på italienskt. Smakade som du dofta. Ja, det gör det. Det tycker jag. Mm. Ja, för det är inte alltid det gör. Ja, det tycker jag. Mm. jag. Jag var inte chockad av smaken. Det, var det höll alltid. förväntningarna. Mm. Ja, det, gör det Och så går vi på tvåan. Mm. Mm. Mm. Också gott. Lättare som jag trodde. Lite fruktigare. Så kommer det till <kör> nummer tre. Den lasta honom. Mm. Mm, mm. Trean var inte min gebit. Det var inte din grej? Nej. Ja. Den hade en, en, en attack. Som kom direkt. Den Trean kände jag var lite mustigare än tvåan. Mm. Tvåan var, var mycket lättare. Men mm. detta var den som blev mustigast. Ja, den hade mest, mest kropp tyckte jag. Så jag skulle gissa på att, um, jag kan ha helt ute och cykla, men det känns som att ett är italiensk. Någon av de här två är franska. Eventuellt att någon är sydafrikanska eller ch chilensk. Nej, fan, svårt. Ja. Ska vi lämna över till akutigen? Ja, men precis. Jag kommer bara med en passa. Kan, kan mm. alla lära sig att sjunga? Eh, oj, jag ska inte svara diplomatiskt på den frågan. Jag kan svara ärligt. Mm. Eh, alla kan Ta, men, det är klart. Ja. <laughs> nej, men Det är så Gör lätt det. att man är sångare så ska man då säga att alla kan sjunga. Jo, alla kan sjunga. Mm. Jo, alla kan sjunga. Mm. Eh. Men inte bra. Ah, nej, precis. Så alla är ju glädje Alla ska sjunga, tycker jag. För det är en fantastisk det sak fint. för kroppen. Mm. Men att alla kan lära sig att sjunga och hålla ton om man inte är fullkomligt tondöv. Men alla kan inte lära sig att sjunga eh, och, och tjäna pengar på det. Nej. Nej, men det tycker jag är bra liksom, wrapped up när vi ska komma till det här. För jag kan säga det att alla kan lära sig att prova vin. Mm. Men alla men... kan inte dricka vin. Ja, eller alla kanske inte kan känna pengar på det. Det vill jag komma också. Så det det var väldigt bra. Ja, jag tycker du är väldigt bra analys. Sen går ju det väldigt hårt på att du ska gissa så precis. Men ja. eh, helt klart, första vinet är det kraftigaste. Mm. Det är en tirrass. Det är en tirrass? Uh -huh. Ja. Och då måste jag bara dofta här. Precis. Åh, uh, oh, det här är nog en sån här Shiraz. Um, <laughs> Maris kommer nog inte heller tjäna pengar på det här, tror jag. I det här fallet. Nej, det är Peter Lehmann Shiraz. Det är från uh, Australien. Den har uh, funnits i, ja, uh, ja, i sorten inte rätt länge. Det andra glaset då, det är absolut det lättaste vinet. Mm. Och det är en Pinot Noir. Noir. En fransk. En fransk. Det är rätt, va? Ja, uh, Och det är en Pinot Noir som kommer ifrån faktiskt eh, La Roche som jag vinna både i Bourgogne och i Chablis. Här är en plåt som kommer från Chile. Så att, men jag tycker men jag nämnde Chile, ja tror jag. Mm. gjorde du faktiskt. Mm. Men det blir lite så här, det är en väldigt fransk stil på det här vinet. Mm. För det är inte så varmt och Chile är ju liksom, får de här varma tonerna. Mm. I Frankrike har vi likadant mat som här ibland. Så, att, men väldigt, väldigt så här lätt, eh, lite grann bara som ett sällskapsvin. Eller om ett vin om man är så där, ska man dricka rött eller vitt. Ägg, Aha, äg, precis. Så kan det vara liksom fisk och en dricka just den ja. e ja. ja. Jag kände en liten touch av fikon i det här. kan det stämma av doften. Ja, men du vet, absolut kan man mm. hitta de delen. Men det, det är mycket... Man ser också på färgen när man tittar ner att man ser den här. Tunnare, tunnare röda mm. känslan. Ja. Man vinklar lite så ser man nästan att det ligger en liten sån här vatten, liten Och druvan i sig är ju mycket ljusare frukt. Ja. Nu är vi alltså inne på. Nummer tvåan. Tvåan. Ja. Vi är inne på tvåan. Och så sista då, som är, det är faktiskt en nyhet. Det här är ett vin där man ska liksom använda eh, skogens frukter. Det vill säga mm -hmm. då, det man jagar med att äta till. Jaha. Så den här heter Hunting Trail. Mm -hmm. Kom nu i slutet på 2016. Eh, ja, Och här har vi en fransk. Så att egentligen om vi ska vara riktigt skysta så har ju du faktiskt... Två rätt av tre, för du sa Frankrike Chile och så sa du ett mustigt rätt kraftfullt första. Så att, två av tre? Två av tre, det tycker jag inte alls är dåligt. Och ja. om du skulle välja så skulle du helst gå på rydde kraftig Också är ett väldigt bra köttvin. Så man kan alltså säga att ett och tre är till mat. Mm. Och eh, tvåan perfekt mingelvin eller vitt eller rött alternativ. Ja, lite mm. lättare maträtter. Trodde det trodde du inte när du gick upp idag va? Nej, det var jätt, det var jättetrevligt. Det är kul att gå från de här fullkropp till lite mer något annat. Mm. Det, det är intressant för hjärnan. Eh, jag har ju ett absolut favoritvin mm. som, som är Chateau Musar. Mm. Eh, libanesiskt franskt eller en mix där tror jag. Eh, det är det också kommer från Libanon. Ja. ja mm. Jag har provat den från 78 eller 76 för några år sedan och jag var helt så här... Det var att dricka att Det var en otrolig kul grej. Fantastiska mm. viner. De är ju de är, de är kraftfulla, ja. kan vi lugnt säga, ja, i det. den delen. Men det är också lite så här: Jag får också lite empati över den delen. Att de gör sig bara de åren de inte bombar vingårdarna. Nej. Så att det är också man får vara väldigt glad när de kommer ut i årgångarna så har, de, så har de klarat sig från kriget. Ja, men så är det. Det, jag, det har jag inte ens tänkt på. Nej, så att då blir det ännu en djupare del i men Jag har blivit på, jag har alltid varit rödvins eh, inte fanatisk, absolut inte. Jag, men jag har börjat lite nu titta på vitvin mm. av någon anledning. För jag har, jag har blivit, som ni märker, en del rött under åren. Trots att man bara är 30. Men vitvin tyckte jag förut förknippade jag med studentskivor och billigt. Amatörer. Amatörer. Och men, tjejer. Det. Ja, absolut tjejer. Men idag så tycker jag vitvin om det är ett, ett gott risling. Och Josefin, det här med rött och vitt då, hur är det med temperaturerna? Rent generellt om man ska göra, strunta i, i om det är vitt eller rött så kan jag säga ju uh, bättre vin desto varmare temperatur för att uh, smaköppnaderna kommer fram i värmen. Även vitt? Ja, såklart. Så, ja, Aha. definitivt. Så att uh, om vi skulle vända på det hård, så att har du ett riktigt dåligt vitt vin så ska det ju stenkyla det riktigt ordentligt för då känner man ingen smak alls. Men mm. rent generellt, jag tycker ofta att man får vinerna, de vita vinerna alldeles för kalla Mm. men jag vill inte heller ha det för varmt i början för oftast blir ju vinerna varmare i glaset du, när du säger får, när, när man är ute på restauranger restaurang, restaurang, ja. när man får det till mm. sig. Mm. Men det ska väl ligga på ja, en 10, det kan ligga på en åtta beroende på hur varmt det, är men en tio liksom, i, i kylen och så så kommer det ut röda viner beror ju på de här, den här mitten av Pinot Noir mm. äh, mår ju helt klart av att vara lite kyld ja, eftersom den är lättare. Ja. Jag har en lite rolig snabb historia när, jag var, mm. när vi var kids, när vi inte kunde någonting om någonting. Vi bara drack det som fanns. Det känner väl alla till. Om man blandade hejvilt. Och då var vi på en förfest med en kompis. Nu kommer han döda mig när jag berättar här, men jag kommer inte säga hans namn. Men det är så jäkla roligt. Och då sitter vi och dricker då på förfesten. Och då har hans pappa, briljant som man är sagt. Han sa, sagt Vi var väl 18 19 kanske, så vi fick ju dricka. Pappa, kan jag ta tagit en flaska rött? Och då sa han så ja. Tog han ner en flaska och så sa han, det här men jag vill att du dricker det här med liksom lite hövlighet. Det här är inget trams. Liksom. Mm. Det var ju absolut. Det var gatto negro. <laughs> Extra allt med Josefin och Marie. En sista fråga ska inte säga, Men en sista kommentar. Mm. Vad vill du ta med dig till vår nästa gäst? Som är Peter Sipen. Åh, oh, Peter Sipen. Fråga honom om han kommer ihåg eh, en 60-årsfest- på Vasahallarna när jag då var 16 år. Då var han DJ. Kommer ihåg. Ja, han kommer knappt ihåg vad jag sa igår. så att, Nej, Men vi får se vad han säger. Ja. Ja. Extra allt med Josefin och Marie. Då är det dags för en liten avrundning Marie. Vilken, vilket program? Andreas kan även vin. Men du, vad är klockan? Ja, och då kollar jag ner på min snygga Armand Nicole och ser att klockan faktiskt börjar närma sig slutpunkten. Så vi tackar för oss. Extra allt. Extra Extra allt, en podcast med Josefin och Marie.